mbinu walokuwa wanazotumia mafarishi dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na da'wa yake tushataja mbinu walokuwa ya propaganda propaganda ndani ya maka na propaganda hata nje ya maka pale na walipogura kwenda habash pia wakitaka eneza uvumi na uongo dhidi ya uislamu dhidi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na dini ya Uislamu vile vile tumetaja mbinu walizotumia za kuwatesa Waislamu na kufikia kiwango cha kuwaua leo tutataja mbinu ambao kwamba walioitumia katika kuwatenga Waislamu au kuasusa waislam. Nahino ndio katika mbinu e, ya mwisho tutakoyataja. Yale yote ambao wameyatumia zidi ya Mtume Sal الله عليه na waislamu hawakufaulu na ikawa dawa ya Mtume صلى الله inaendelea kupata nguvu. Kila kukicha watu wanazidi kukubali uislamu wa watu wanazidi kumkubali mtume sallallahu alaihi wasallam na illa kwamba waislamu baadhi wamegura kwenda Habash na wakatuma wawakilishi wao kwenda kuwarudisha wakashindwa likadhibi kuatia uchungu makoreishi na wakazidisha uadui dhidi ya waislamu banu hashim na banu Abdul al walipoona wadui wa makureshi kwa jumla dhidi ya mtume haswa na waislamu kwa jumla umezidi wakaekia mkataba na kukubaliana kwamba watamnusuru mtume sallallahu alayhi wasallam kwa pamoja kwa hizi mbili za kureishi zikakubaliana kwamba watamnusuru mtume sallallahu juu ya kwamba baadhi yao hawakubali ule uislamu wakasimama kikabila kiwaswabia ya kwamba huyu mwana wetu haiwezekani ya kwamba huadudu kwa tafikisha kuuliwa na sisi tuko hapa kwa hivyo ko hizi za banu na banu abdul muttalib zikakubaliana ya kwamba watamnusuru mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hali na huku upande mwingine wakazidisha juhudi zao kujaribu kutaka kumuua mtume sallallahu alaihi wasallam lakini kwa Ya kwamba wakimuua mtume sallallahu alaihi wasallam Kutazuka fujo na vita kwa sababu kwanza banu hashim hawatakubali Bili sasa na Banu Abdul Muttalib amekubaliana na Banu Hashim kumhifadhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hili likawarudisha nyuma. Lakini bado wakaangalia njia zingine za kujaribu kumtenganisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na kabila lake na ukoo wake wa Banu Hashim na Banu Abdul Muttalib. Ndiwakamua. Wakataa njia nyingine za Qurayshi kujadili swala hili wafanye nini washajaribu kutumia mbinu ya propaganda ya uislamu na ya mtume wa swalla am. washajaribu kuwatesa waislamu na kuwaua baadhi ya wa waislamu washajaribu kumuua mtume wa swalla am mara kadhaa yote haya hayajafua dafu kwa hivyo akaamua sasa watafanya nini uamuzi wao wakaamua ya kwamba tuatenge waislamu na banu hashim na banu abdul muttalib tuwasusie kabisa boycott wasiingilia kijamii kwa maana kwamba hawataoa mabinti kutoka katika ukoo wa banu hashim wala ukoo wa banu abdul muttalib wala hawatawaoza mabinti zao kwa ukoo hizi mbili banu hashim na banu abdul muttalib isitoshi wakawasusia kibiashara wasinunua kwetu kitu chochote na sisi hatutonunua chochote kutoka kwao kwa hivyo ikapitishwa amri ya kwamba tutaboicot mahusiano yetu na waislamu kwa jumla na haswa ukoo wa banu hashim na ukoo wa ba, banu abdul banu hashim na abdul muttalib walipoona kwamba mambo yanavyokwenda yatakuwa ni magumu wakatoka na kuelekea katika bonde la abu talib shiba abu talib Bonde hili ni eneo eneo ambalo alimiliki Abu Talib ambaye ni ammu yake Mtume Muhammad na ndio alemlea. Wakaamua wajitenge kule kwa sababu tayari Makureishi wa maka wametangaza kuasusia waislamu na ukoo izimbili hasa banu Hashim na banu Abdul Muthalib. Kwa hiyo wakifufia sija katokea la kutokea wakampatiliza Mtume sallallahu alaihi na kumua kabisa. Wakaamua watoke na kuishi katika bonde kabisa ambayo liko maeneo ya ya Yamalio. Kutengwa huku kukachukua takriban miaka mitatu kuanzia Muharram mwaka wa saba baada ya kutumilizo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakasema mpaka Muharram mwaka wa kumi kuwa mwaka wa saba, wa na 9 mwezi wa kwanza wa Kiislamu mwaka wa saba, ndipo walipotengwa mpaka mwezi wa kwanza wa Kiislamu mwaka wa kumi. kwa hivyo miaka mitatu takriban waislamu na ukoo wa banu Hashim na banu Abdul Muttalib ulitengwa hali ya waislamu ikawa ni ngumu kweli kweli tasawar hamwezi kufanya biashara hamwezi kununua kitu wala kuuza kitu na maka uti mgongo wa shughuli zao ni biashara takriban kila mtu pale ni fanya biashara asili maka si wakulima wa maka ni mji ambao ni mkavu ukame hakuna mashamba asili ni ima kuna mifugo watu watajishughulisha na mifugo yao au kufanya biashara ya kununua bidhaa kutoka maeneo ya Yemen na mara nyingine kununua bidhaa kutoka maeneo ya Syria kwa hivyo ilikuwa kuna na kwa sababu Maka ni center ya dini ya Waarabu maeneo wa yale kila misimu ya hija watu wakija pale wakija kufanya ibada zao na vile vile ndio misimu ya kupatiliza biashara kubwa kipita wakati ule kwa hivyo jumla ya watu wa ni wafanyi biashara banu Hashim na banu Abdul Muttalib na waislamu kwa jumla wakatengwa kufanya biashara na watu wa maka hawafai kufanya biashara na wenyeji ule pale wale na wageni watakokuja ndani ya maka hawawezi kufanya na biashara kwa wibu hali ya uislamu ikawa ngumu gole gole na ni nzito walikuwa wakifatiliza miezi mitukufu na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitumia juhudi yake kubwa katika hii miezi mitukufu kwa so, sababu miezi mitukufu hawawezi kuwazuia watu kuja ama waislamu na hizi mbili banu wa na banu wangu utaliporudi maka kama mkufanya ibada zao na kadhalika. Kwa hiyo dawa ndio msimu Mtume Muhammad alikuwa akiingia maka akizidisha dawa yake katika misimu hii Hawezi kufanya kitu. Hawezi kumpiga, hawezi kumuua. Lakini miezi mingine ikawa ni tabu kuingia Makka. Na Mtume sallam akaendeleza dawa yake kwa sababu ndo misimu wageni wanapokuja kujitayarisha na mwezi mtukufu wa Hija na ibada zao za Hija kwa hivyo ikawaiwaonekana ikawai na tayari habari ikawaiishae pembezoni mwa maka na miji mingine kwa Waarabu kwa jumla kwamba Makaurishi wamewatenga Banu Hashim na Banu Abdul Muttalib na waislamu wamewatenga wasifanyeni biashara yeah. na hili jambo ni gheni yake si jambo ambalo la kawaida kumbukeni mujtamaa wa maka umejengwa juu ya msingi wa asabia wa kikabila ndio msemo wao unsur akhaka zaliman au mazlumanukatia hapo mnusuru ndugu yako kwa maana kwamba mtu wa kabila lako uko wako nusuru akiwa ni dhalimu akiwa ni madhulumu kivyo vyote maadamu ni uko wako mkabila yako ni jamaa yako nusuru leo imekuwaje hawa hawa makureishi, wamewatenga ndugu zao mabina ami zao na watoto wa wajomba Imekuwaje leo wamewatenga ndugu zao ikawa ili jambo ni gharibi pia ni jambo gemi kwa waarabu likawali walipo katika ndimi za Waarabu kwa jumla na wengine wakavutiwa kwa hilo na kusikitika kwa nini ninifikia hadhi hivyo na muumini mjumbe Muhammad sallam na Waislamu kwa jumla hawana ila kusimama na kuzungumza tukolingania watu wa Uislamu hawatu mi nguvu hawajafanya lolote la kutishia watu maisha ila wanalingania Uislamu kwa midomo yao imfikaje hadi hino kwamba leo wametengwa na kuondolewa nje ya mji wa maka. Hili pia nalo likachangia kutia nguvu Uislamu kuna baadhi wakaslimo kwa hili na wengine walokuwakija katika misimu mitukufu kama ile wakao wanaulizia mkinanani hao walotengwa ni wapiyo na wakimuona Mtume sallallahu alayhi wasallam akisimama na kuwalindania wakisikiza asemani kiasi cha kwamba mfanywa hivi alivofanya na wakimsikiza waki Mtume sallallahu alayhi wasallam anavutiwa na uislamu kwa hivyo ikawa badilika ku shukisha nguvu uislamu uislamu kawa nadhidi kupata nguvu baadhi yawa walokuwa pale makureshi hili jambo pia halikuwa urahisha Wengine wakawa wanatumia njia za kuhakikisha ya kwamba waislamu watapata japo chakula Mmoja akiwa ni Hisham ibn Amr Hisham ibn Amru alizwaako anao mahusiano na Bani Hashim upande wa mabaki kando mama kingo usiana na hili jambo likawa linamkera kwa nini watu wetu au wa zetu hawa ni hivi kwa nini wametengwa watu hawa ikawa mara nyingine usiku wa manane akichukua ngamia akimpa vyakula vya kisha kaenda mpaka katika ile bonde usiku wa manane na kumchapa yule ngamia ili ashuka katika ile bonde akishuka ndipo waislamu hupata chakula wakichukua chakula kile wakila <coughs> na yule ngamia pia wakimchinja na wakimla lakini kihakika hai hizi ni hali ambazo zotokea tokea waambiwa waislamu walifika hadi kula majani na ngozi kwa kukosa chakula na walikuwa wakifunga mawe katika matumbo yao kwa kuumwa na njaa miaka mitatu utengwa usifanye biashara na watu ni, ni ngumu nini ni, ni hali ambayo huwezi kuifikiria ukaitasawuru vizuri ya ni hali ngumu miaka mitatu kwa hivyo mara moja moja hutokea wakati pelekiwa vyakula kisiri pasina eh ee, wale vijogo na haswa Abu Jahal ndio alikuwa mkataba ule baada kukubali ya kukubaliana kwamba tuwatenge hawakukubali tu kwamba itasemwa waliandikiana haswa ya kwamba tutawatenga waislamu na banu Hashim na banu abdu tu alikuwa sababu hawa ndio wenye kuhamia waislamu ikaandikwa ikafundikwa ndani katika mlango wa Kaaba ili watu wasivunje mkataba kama huo ikawa si kuvunja mkataba kama huo kwa miaka mitatu ile ikawa ni miaka mitatu migumu kwa uislamu lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa misimu ya, ya miezi mitukufu kwenda ndani ya maka kuendeleza dawa yake na ikawa dawa inazidi kupata nguvu hisham ibn amr Hili jambo likawa linamkera. Kwa nini watengwe watu hawa? Hawa ni jamaa zetu, watu wetu tu. Kwa nini tunakuwa na kinyume na misingi ya jamii wetu ambao umejengwa juu ya ukabila na uasabia? Lakini pale batili linapopambana na, na haki, inavuka mipaka shekhi, hata ile misingi yao watavuka ili mradi wapambane na uislamu na wajaribu kufikia lile lengo la kufaulisha ya kwamba uislamu hautokwenda mbele na ikiwezekana kuumaliza uislamu na kuumaliza uislamu isham akamfuata zuhair ibn abi umeya ambaye huyu naye pia alikuwa kona mausiana na banu abdul mut kwa upande wa mama akamwambia niliridhia wa kwamba watu wako wajomba zako wametengwa wako katika hali mbaya sisi huku utwala tuanwa tunashibe tufurahi tuishi kama kawaida il hali wa zako wako taabani kule hawajui watakula nini watakunwa nini waishi katika njaa hatuna mahusiano ya kuoana baina sisi na wao walirizia hilo kusama mimi siliridhii lakini mimi mtu mmoja nitafanya nini siwezi kufanya kitu siwezi kufanya kitu kama wewe kupata wapili mimi niko tayari kwa sababu mimi sikuchangia katika ule mkataba sikukubali wala sikushauriwa akamwambia yuko wapili wapili ni mimi mtakuunga mkono akamwambia haitoshi tafuta na mwingine kisha akamtafuta mwingine akampata almut'im ibn waadi nae vile vile akambusia vile vile kwa sababu hawa wana kama si upande wa mama ni upande wa baba wote ni na akamwambia kwa sababu banu hashim na banu abdul mwisho huangukia kwa abdul manaf kwa kwao Abdulmanaf imekusanya koo zingine tofauti mbali na Banu Hashim akamwambia hawa si ni Banu Abdul ee, Abdulmanaf kamawe na kwa nini basi umelizia kwamba wewe aishi maisha mazuri wenzako wako kula hali ta, za utabani akamwambia mimi si ridhi wala sikukubali mkataba huo lakini mimi ni mtu mmoja nitafanya nini kama nitapata mwingine niko tayari kusimama ye ee, kupinga jambo hilo akamwambia basi yuko yuko zurre na mi ndiye akamwambia sisi watatu bado hatutoshi tafuta na mwingine hisham akatoka na akampata mwingine abu al-bakhthari hisham akamwambia yale yale ye ee akakubali akasema atafuta na mwingine mwisho wakapata watano zama ibn al wakafika vijana watano hawa walikuwa si wale manukaba si wale viongozi wa ni vijana lakini waliamua ya kwamba hili jambo hatutolikubali hata kama ndio wazee waliliamua jambo hili viongozi wetu waliamua sisi hatukushauriwa na hatuoni raha Muda umepita amekurubia saa miaka mitatu. Watu takufa na njaa wale. Niyo ni mara moja moja mtu tena kisiri siri apeleke chakula asionekane Usiku wa manane. Basi, haijulikani lini tena kutapatikana hali kama ile kupelekuwa tena kisiri chakula kama kile. Hawabwana watano na wakapanga njama usiku wa manane watafanya vipi kwa sababu wao na watu watane na makureshi kwa ujumla wao pamoja na viongozi wamekubaliana ya kwamba tutawatenga waislamu na kuozi nyingine mbili mwisho wakaamua watatumia hila na mbinu ya pamoja Kwa hivyo siku ya pili wakavizia time ule muda ambao kwamba watu wako wengi katika maeneo ya kaba kawaida na haswa Arabuni mpaka leo kuna maeneo yanako na namna hiyo kufanya kazi asubuhi mpaka wakati wa mchana kwa sababu jua kali Wakienda kuswali swala ya dhuhri hawarudi tena makazi mwao mpaka baada ya asri wakisha swali asri hurud tena wakakaa mikoa mikoa misikiti misikiti nje mazungumzo mazunguzo Makureishi hivyo walikuwa hivyo hivyo jioni baada kazi shafany huja katika maeneo ya Kaaba kuja kufanya ibada zao kuzungumza na kujuliana ndaga kama huo azuhir akawa amevaa nguo zake mzuri akafanya tawafu akalizungukia Kaaba mara saba kisha akasimama na kuwalingania watu ujue watu wamejaa enyi watu wa Makkah sisi tunakula vizuri na tunakunwa na tunajivisha manugo mapia mapia na tunajiweka vizuri. Ilhali Banu Hashim wanaangamia. Hawawezi kununua chochote kutoka kwetu wala hawawezi kutuuzia chochote. Akaapa akasema wallahi sitopumzika mpaka nihakikishe muungano huu wa kidhalimu zidi ya Bani Hashim utavunjwa kwa sababu ni muungano ule ulijengwa juu ya dhulma ndugu zetu Abu Jahla akawa yupo karibu akasimama na kupiga kelele akamwambia Suheiri wadanganya watu wallahi hutoweza kukata ule mkataba kwa maana zuheiri akasema mtafanyavote uvunjwe na kukata ule mkataba utulika pale kwenye Kaaba Abu Jahl kuakitishwa kwa sababu atishia Abu Akasema wasema uongo na wallahi huwezi kukata mkataba kama ule. Wakati huo Abu alipoingia al kati kumnyamazisha Zuher zama ibu, zama na Abu al na almutim na Hisham wale wanne waliobakia. Wakawa kila moja amejitawanya katika ule mkusanyiko wa ashaba kusoma pamoja ili wasije kuonekana kwamba hilo ni njama nikana kwamba wao walikuwa pamoja na watu wakifanya ibada zao wakamsikia zuher na wao wa kwa vile wakereka kila moja akachangia kifaa kwa hivyo kila mmoja akachangia kifaa almutlim yuko upande huu wakasimama akasema zuhera ansema ukweli kihakika hino ni mkataba wa Abu al-Bakhra akasema hivyo hivyo Zama akasema hivyo hivyo na hishama akasema hivyo hivo Sasa kule kusema huyu na yule na mwingine na mwingine ikatia nguvu na wale, wale kupane pia kube wengi walikuwa hawareziki tena Miaka mitatu kwa tu watenga watu wakaanza kusema na ee, ee. Abu Jahal kweli hapa na nguvu haya mambo yamepikwa haya mambo si bure kwa kuhofia bujana akarudi nyuma na matamshi yake kwa sababu mwanzo alisema kwa ukali kwamba hutoweza kukata huko yaribu ujaribu muone akarudi mkusanyiko wa watu wamechemka lakini akasema hakika haya mambo yalipangwa usiku alijua kwa ba mambo ya mpango akasema kwa hakika haya mangu mpango ulipangwa usiku lakini alirudi alirudi nyuma akanyamaza ndo sham akaingia kaaba kwenda kukata mkataba ule kufika ndani akakuta mkataba wenyewe umliwa tayari na mtwa au wadudu wale imebakia kipande tu kimeandikwa bismillah allahumma uanza kwa jina lako ewe Mwenyezi Mungu ewe Allah sikia tikibakiya maneno yote yaliliwa riwaya nyingine wakasema kwamba Abu Tualim. baada kwa ya matukio kutokea akawaambia kwa sababu Mtume صلى الله عليه ya kwamba ule mkataba ushaliwa hiyo ni riwaya ya pili ya kwamba ule mkataba ushaliwa Abu Talib akasema Mtume swalla ame wahi kwamba ule mkataba wenyewe ushadiwa kabla hajeingia Hisham Makureshi wakakataa baada tayari watu washemka akamwambia ikiwa ikiwa m Abu Talib amwambia ikiwa huu mkataba haujaliwa basi sisi tutabakia katika bonde leti na ikiwa utakuwa umeliwa tutarudi maka tuendelee na maisha yetu wakasema nsawa wakaingia ndani wakakuta mkataba umeliwa siku kwa kipande kinacho kilikondoo cha kuanzia bismika allahumma tuanze kwa jina lako e allah kwa hivyo hali ile ikavunjwa na mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake na makureishi na banu hashim na banu muttalib na na maisha ya tena na dawa ikaendelea ya mtume sallallahu alaihi wasallam ikazidi zaidi na nguvu ikapata kwa sababu tayari walitangaziwa ya kwamba kuna watu walitengwa makureishi wameyatenga watu wao wenyewe jamaa zao Hili likawafanya watu kuwa na hamu kujua kitu gani kimewafanya watengwe hawa bwana. Cha hapa. Lengo la hino au hususia hawa waislamu na ukoo wa baadhi ya Lengo lao kwanza walitaka kuwachosha ukoo wa banu Hashim na ba banu Abdul kwa sababu hawa wamekubaliana watamhifadhi na kumlinda mtume sallam kivyo vyote kwa hali yoyote kwa hivyo wakiwatenga na hali zikiwa ngumu baadhi yao banu hashim si waislamu hawajasilimu walibakia katika dini za mababu zao vile vile abdul muhtarif wengine watanza kusikia kwa nini tu Tumuhifazi mtume kwa nini tupata adabu kiasi hicho hili ndio lengo lao ili Baadhi ya Hashim waondoe yao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wakashindwa kwa hii. Vile vile lengo lao ni kujaribu kuwafunza mioyo maswahaba zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada kwamba wameteswa, baadhi yao wameuliwa. sasa wametengwa imekuwa hata kupata chakula cha siku mikoni tangu mwisho na kula majani na ngozi na wamejifunga majiwe katika matumbo yao kwa hali ngumu na hali ya tabu ya njaa lakini badala ya kuwarudisha nyuma maswahaba hawa ikawazidisha imani yao na dini yao, yao na ya Uislamu na wakajitolea zaidi kumhifadhi Mtume sallallahu alaihi na kuhifadhi dini ya Uislamu na kuibeba kuilingania zile zile lengo ni kujaribu kumvunja nguvu mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam kuona kwamba watu wake wanataabika kwa ajili yake na ujumbe na we sasa inkua kabila lake na maami zake na waislamu walomkubali wanatengwa hawapati chakula Hawana maingiliano, hawana maingiliano ya kibiashara, hawana maingiliano ya kijamii hakuna kuoana hili laweza kumtia dhiki Mtume Muhammad sallallahu alaihi labda akawata uislamu au kwa uchache akacompromise kwa sababu tayari yashamfuata wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mara ngapi kujaribu kucompromise misemo yake kumtelezesha kumtega tutakupa hili tutakupa lile sasa yuko katika ile ule wakati mgumu kwa mtu wa kawaida yatamjile zile fikra angalia nilipewa nafasi ya kuwa mfalme mimi nilipewa nafasi ya kuwa ni chifu nilipewa nafasi ya dini ya Uislamu ifuatwe katika mwaka mzima yote haya nilifuata walinifuata wenyewe labda hili litamrudisha nyuma aone watu wake wapo katika hali taabani waweza kufa kwa njaa lakini mtume sallallahu akazidi katika msimamo wake na wakatoka waislamu wakiwa na nguvu zaidi. wakatoka na ushindi katika boycott kama ile wamewajulisha makureishi kwa hali yoyote hali nzito hali ya propaganda hali ya kuua hali ya kuwatenga kwamba tuko tayari kwa lolote lakini hatutorudi tena nyuma kwa visibino wetu hatutorudi katika dini za mababa zetu na mababu zetu katika ushirikina kumshirikisha Allah subhana wa ta'ala na ndo msimamo ya waislamu katika zama zote Haya tu meanzungumza katika wiki hizi mapambano baina ukafiri na Uislamu kwa sura zake zote katika upande wa propaganda kusingizia Uislamu na kuuchafua Uislamu kumchafua Mtume sallallahu alaihi wasallam kuatia shaka waislamu na Uislamu wao kuwatesa hata kufika hadhi ya kuwaua kuwahonga na sasa ku kuwatenga hizi mbinu ni mpaka leo zinaendelea jamaa hizo waliozitumia mafarishi ndio wanazo zitumia leo makafiri kwa sura zao tofauti hakika alkufru milah wahida ukafiri mila yao ni moja haubadiliki wale walio kwa ushirikina na ujahili wa kikureishi wale walikuwa ni makureishi kina Abu Jahal, Abu Lahab na wengineo. Leo tuna wengine. Na hawatakuwa hawa wataendelea. Kwa nini? Kwa sababu tufahamu hapa kuna mpambano wa kimfumo. Baina mfumo wa Uislamu, Uislamu kama njia ya kimaisha na ukafiri na njia zao za kimaisha. Na kimaumbile mfumo hauriziki ila kujitawanya na kujisambaza ulimwingu mzima pale utakapopambana na mfumo mwingine wa kimaisha utapambana kifikra na utapambana kivitendo ndio Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake baada angu billahi minashaitan rajim walan tarzu an kal yahud wal nasara hatta tattabi'a Hawatorizia, hawatokuridhia wewe mayahudi wala manasara mpaka ufuate mila zao wao na mila zao na sisi waislamu tuna mila zetu wao na hadhara zao sisi tuna hadhara zetu iliyojengwa juu ya itikadi ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na wao wana mila zao na hadhara zao na, na, na, na, na, na mifumo yao iliyojengwa juu ya itikadi yao kama vile leo itikadi ya kutenganisha dini na dunia na mapambano haya yatakuja kwa sura ya kifikra kueneza fikra zao na kuhujumu fikra ya upande wa pili hiyo ndio ilivyo na hawatokoma hapo bal wataendelea nakupambana hata kivita kijeshi kimwili kisilaha ni Allah subhanahu wa ta'alaakasema wala yazalununa yuqatilunukum hatta yarduukum an dinikum inistaqam makafiri hawatoacha kuwapigania nyinyi vita hapa ni vita physical hata yaruduku mwandini kumtaka warudisheni nyinyi nyuma na dini yetu inistafa kama wangeweza hawa matakwa yao ni hayo matakwa makafiri ni kwamba watatupiga sisi vita vita za kifikra na vita za kisilaha ili turudi nyuma na uislamu wetu mtume sallallahu alaihi wasallam alipigwa vita maka kifikra kinguvu mara ngapi wali tumetaja nyuma wamejaribu kumuua wa mtume sallallahu alayhi wasallam kule kusikizana kwa banu Hashim na banu Abdul Muttalib kumtetea mtume ni kule kinaya kwamba hawa watamuua mtume wakati wote kwa sababu wamemtumia mbindu zao uzu zote wamebakisha moja tu kummaliza mtume sallallahu alayhi wasallam na wajua wakimmaliza mtume sallallahu alayhi wasallam uislamu utakwisha waislamu watarudi nyuma kinara ni mtume sallallahu alayhi wasallam huyu ndio anemsikiza. Na leo tuangalieni ile hali ilivyo. Ikiwa waislamu kutengwa umetengwa wa Iraq kwa miaka kadhaa kiasi ya kwamba wakaathirika watoto zaidi ya milioni, vifo zaidi ya nusu milioni kutokamana na kutengwa kwa Islamu wa Iraq na Amerika ambao alilazimisha ulimwengu kuwatenga wa Irak, kwa kisingizio ya kwamba wana silaha nzito za kutishia ulimwengu juzi mmoja katika walemastia yeyu walomhoji Saddam ameandika kitabu chake Ye Yendo katika watu walomshika saddamu, baada ya kupata information ya baadhi ya watu walioahidiwa pesa wakapewa, wakamhini Saddam akatolewa kwa alifutuliwa kwenye shimo. Na yeye ndio katika wale ambao kesi ya Saddam ilikuwa ikiifuatia miaka, kwa hivyo alikuwa alikuwa akimjua. Ana alama gani akizungumza mdomo wake huenda vipi? Kwa sababu Saddam alikuwa mbinu zake. Aweka watu wenye kufana kufanana naye mara nyingine katika mikao maalumu kulikuwa hundi mwenyewe ni watu Kwa kwakhofu kwamba amekuwa targeted si tu na nje lakini haswa maraya zake ambao alikuwa kiogopa kwa hiyo waliposhikwa yeye ndio walomhoji yeye ndio wale katika kuzungumza naye kwamba huyu ndiye sababu atoa kitabu sasa asema Amerika wamfanya makosa wa Saddam kwa visingizio ambavyo kwa sivya kweli wanamuondosha kwa madai kwa hivyo waislamu wa, wa Iraq wakatengwa kwa madai ya uume wakafa zaidi ya nusu milioni milioni ya watoto walikuwa hali yao ni dhaifu kwa kukosa ulaji wakisawasawa na kwa kukosa madawa kwa sababu hakuna kufanya biashara na wao hakuna kuingizwa madawa hakuna kuingizwa vyakula hakuna hisha hakuna vile na isi mara kwanza hufanywa mara kwa mara wakitaka lao hufanya mbinu hizi za boycott watu fulani kwa hiyo zamazetu leo sasa so, vipi makafiri wakiongozwa na mwamerika leo kwa sababu kazi hizi hufanywa na viongozi haifanywi na watu kawaida watu kawaida hujazwa propaganda zidi ya upande wa pili leo ukiangalia katika social media ingia tu mahali ambapo kuna habari za zungumzia muislamu uangalie chuki inaozuiirishwa na wasoku waislamu dhidi ya waislamu dhidi ya waislamu nalabdhawa hujui kabuhu uislamu lakini nini kwa sababu serikali zao zimeeneza propaganda dhidi ya uislamu wanaeneza chuki, kusudi dhidi ya waislamu na uislamu ili wasikurubie upande mmoja wanajaribu kuwavutia waislamu ya kwamba hatuko katika mapambano na nyinyi sisi sote ni watu moja watu moja kwa maana kwamba tukikubali kuishi chini ya mfumo wao uliokolewa kirasilimali uliojengwa juu ya itikadi ya kutenganisha dini na dunia basi ni sawa hapo itabakia kwamba wewe ni Muislamu jina lako ni Ali ni abdallah ni hasan ni nani mwingine tu na kwenye akili yako umejengwa kutenganisha dini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa, wa Ta'ala na dini yake ni katika msikiti piki yani. na katika misimu fulani ya ramadhani msimu wa haji basi maisha yako ni wewe yako mikononi yako wako utapeleka na vuta kale ikiwa e mbiashara humrudii tena mwenye zinguo wala hurudi kitabu cha Qur'an wala humrudin tume sallallahu alayhi wasallam sio biashara sio siasa sio ilimu Dini yako imefungika katika nyumba za ibada fekea. Basi, tukikubali hayo Ndiyo, wasitukubalia tuishi katika maisha mazuri. Hawatoridhia kia kika. Mpaka tufuate mila zao, mpaka tufanye ibada yao kuwa diki igizo chetu, Ndiyo, fikra kulia, ndiyo fikra ambayo tunayitegemea kuzalisha fikra zetu za kimaisha. Ndiyo maana upande mmoja watakwambia hatuna ubaya na Waislamu, lakini wanawataka ni wale wanaoitwa Waislamu poa wiki iliyopita nawatajia wengereza wameanzisha kipindi ambacho kwamba wamekusanya eti waislamu kumi watawaangalia kwa wiki sijungi gavi hapo kuna mwanamke kuna muislamu mwenye siasa kali kuna muislamu poa kuna muislamu hanifi kuna muislamu sijui sampuli gani humu wataishi pamoja nini lengo wakitoka pale kwa sababu na watu wataangalia kwenye mativi ni reality show ni vile vipindi vinaonyeshwa live naangalia haiti watu wanavyoishi kwa hivyo mnaangalia namna waislamu wanavyoishi ili wale waislamu watakaowaangalia waathirike kumbe hakuna ubaya kuishi na muislamu ambaye kwamba anatekeleza vitendo fauli wasi. ni haki yake na muislamu sampuli hii na muislamu sampuli ile yule ambaye kwa sheria si muhimu ya kuswali anaja kufunga hana neno waki. Na mfano Huku ni kule kula kupigana vita kifikra hizi ndo zile njama zao Njama mazo wanatumia uwezo wao wa kiserikali katika kupitia mitaala ya kiilimu maskuli ili kuzoezesha watu sikra zao chafu potofu ubakieni muislamu akwambae njina tu na kuswali kwako basi iwe ndio hapo ibada yako uingereza wanalazimisha masuala haya uliwafi mpaka kwa watoto kuna vitabu baadhi ya ndugu zetu wametutumia katika picha wanafundishwa swala hili tena kwenye kitabu kimeandikwa na picha zimeonesha watu wa asili ya Kipakistani pakistani ni nani pakistani ni Uislamu ama kijana ati yuko na mjomba wake like, aishi naye yojapande kwa mama yao yeye yule mtoto hana baba anisho kwamba simu ithilazimwa kuishi na baba una mama mama kwa ameachiana single mother vile ilivyo naoishi wao kisha mjomba huja naye aka saidia saidia naye kitanda kimoja na huyo mjombake ni kaumu luti watu wa kutekeleza vitendo vya uliwa amfundisha na ule mtoto kitabu cha someshwa shule Na mtoto akisema jambo lolote ovu zibia watu wa kaumu luti shuli basi babaki Anafundishwa sikra hatari za kuchukia Usipingi watu. Usipinge watu lakini wao wana haki ya kupinga wengine. Kuna waislamu misimamo mikali hawa kupingwa, hawa wa ovu. Lakini wewe hufai kuweka watu kwa kategori huyu ni mzuri, huu ni muovu. Watuotensa, watu wote nsao watu hakuna ubaya. Kwa hiyo wanasomea mitaala hino. Sili hizi katika maskuli. Wameingia katika biladi za Kiislamu na ku na wa, hukuma mitaala yao. Kuna baadhi ya maneno yaondolewe katika mitaala yao wasifundishwe. Si university, psychology, sio secondary na primary. Maneno kama yale yani ambao wao wanasema yanajenga chuki yanajenga eh watu wenye misimamo mikali. Maneno kama jihad, maneno kama khilafa haya yaondolewe katika syllabus ya wanaosoma. Kwa hivyo wao wanatupiga sisi vita kifikra na upande wetu sisi tayari kurudi katika Uislamu na kusoma huu Uislamu kama mfumo kamili wa maisha kwa sababu kinga yetu ni kujua Uislamu ni nini. Tena kujua kwa sura yake halisi, kwa upana wake, kwa Uislamu ni dini kamili ya kimaisha na Uislamu kama mfumo wa kimaisha unagongana na mfumo uliopoleo wa kirasilimali. Unojengwa juu ya itikadi ya secularism ikiwa tutarudi nyuma na kusoma na kuufahamu Uislamu kwa njia hii. Tutaletewa fikra chafu na potofu na tumeze. Kwanza tutashtuka, baadaye tutazoea kisha ki itakuwa jambo la kawaida. Angalia hizi vipindi. Kila kitu mnachokiona hakipo kwaba hatimbaya Vinafanywa kwa makusudi. Kuna vipindi viko leo msaltalati hizi za kuendelea. Sio za kifilipino, nyingine siyu za Kinini kwanza katika vipindi hivyo wanaleta mausiano baina ya kijana na msichana kwa jambo la kawaida. Heika zoeleka, kazoeleka katika mjtamaa wetu toaona leo boyfriend girlfriend jambo la kawaida. Miaka 10 15 nyuma ilikuwa mkitu si cha kawaida. Uwezi kumuona mvulana wa Kiislamu Watembea na msichana wa Kiislamu. Labda ndagat. Lakini leo wanatembea sawa ogopa kuuliza wewe ni nani? kisha katika vipindi hivyo hivyo mara huyu anamwoa msichana huyu msichana huyu mara azini na babake mume wake mara yanafanywa mambo haya ili watu wazoe katika maisha yao ndani yake hukosi mtu mwenye shakili ya kihanesi hukosi na huwa atakuwa ni mchekeshaji chekeshaji yuko na huyu rafiki yake yule kwanza mtashfuka kisha mtazoea kisha mtapeka mtatekwa mnikishchega yaponja mbola kawaida inakwenda kuwa ya tu. Si rosafi. <laughs> rosafi. Mwamabu, yafay, yaapo, ni sehemu ya jamii yetu si watu wabaya rafiki zetu wengine wana roho safi roho safi kwa maana mambo yanafai msione yapo ni bahati mbaya haya mambo yamepangwa na nami ya ni mvutano wa kimfumo baina ya mfumo uliokolea wa kiraslimali wanatumia mapesa yao hizi NGO zunazoziona zipo zipo kueneza fikra zao hatari za freedomism zinazoziona ambazo hizi freedom, freedom. ndio hupelekesha watu kufanya yanayotaka na viongozi wetu wa kisiasa viongozi wetu wa kidini Hawajui heta watoka wapi kawapi wapi hawajui wanabeba tu na wao wanachangia kamwe katika hari. Na nakumbuka mwaka jana kulikuwa kuna suju seminar mtofa wamekusanywa hawa watu waliwakili wapi na sujui moja katika nani Governmental organization wakaletwa mashehe na wakalipwa sasa Ilipopoka habari hizo kwa sababu kuna simulani seminar siminas 23. Ilipopoka habari hizo, watu wakaanza kuchemka katika masocial media. Baadaye maustadi wale wakatoka na wakasema hatukujua sisi, hatukujua. Wanalipwa kwa siku na wanakula pale wanakaa na wanakana wanasiri, wale, hamujui. wanasiri siri wani watu wale. Haa tulidanganywa wanachangia katika haya pasina wao ima kwa maslahi yao na uhinga ulioenea hata kwa wale wa mauasomi katika sisi nambali hasa na viongozi wetu hasa. Ndo wa kisiasa hawa wengine ndio wakali kabisa wanachangia maovu na machafu katika miji yetu na wao ndo tunayotarajia kwa pale Watu akitarajia kwamba ni waislamu watatetea Uislamu wa wataleta athari za Kiislamu katika miji yetu. Lakini kila kukicha miji yetu humu kwetu yaondoka ile athari ya Kiislamu. Hiyo ni hakika. Na sisi wenyewe katika viongozi tunachangia katika hapo. Tunachangia. Kwa hivyo kuna mvutano, mvutano wa kifikra. Na vile vile kuna mapambano ya kivita ya kifilaha tunaona leo limwingu ulimwenguni angalia leo biladi za Kiislamu hakuna biladi ambapo kwamba haikuchafuka kwa machafuko ya kivita na mauaji ya damu ya Waislamu tukufu damu ya Muislamu leo ndio imekuwa ni damu rahisi zaidi kuimwaga nne haku na msio yote tayetetea Alepo kwaalebono kufuatilia habari na ni lazima kama waislamu tufuatilizie habari angalia ule mwangikaji wa damu unavoenea katika mji wa Alepo Halab leo ambapo Alepo waislamu wameuliwa kama sikitu. kama sikitu. vitoto vichanga vinafukuliwa katika vifusi watu wazima akina mama akina dada nani wa kuwatetea Waislamu wamejumuiika umma wa Kiislamu eh, makafiru wamejumuiika zige umma wa Kiislamu na sisi leo hatuna kutuhifadhi hayuko imago ambayo ni junna Mrashi ama mrusi anateremsha mabomu ya mapipa katika mji wa au Awalepo ambao unavunja majumba mita kwa mita mbali kubwaga mizinga ya sumu ya chlorine na mingineyo kimia kwa semu hapa na pale United Nations ilikuwa wapi kwa wale ambao wazania ya kwamba United Nations iko pale kutetea haki za watu iko wapi United Nations safishwa kama ilivyosafishwa Islamu Severnica Yugoslavia Kama ilivyosafishwa Islamu maeneo tofauti na tofauti leo ni alepo Jana ilikuwa ko Palestina juzi Kashmir Bama basi itakuwa ni Swala hilo mpaka imekuwa ni tumezoea kuona mauaji ya wa Waislamu mpaka haitishi tena kuangalia wamejipanga upande wao wakiongozwa na Amerika kuhakikisha ya kwamba wataumaliza Uislamu wa lakini alhamdulillah kunao Waislamu na Uislamu wa umehifadhiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala utabakia na Waislamu wataendelea kubakia wenye msimamo wapo naona wana Uislamu kama wale wachache wenye silaha chache wale watetea ndugu zao alepo kwa hivyo mvutano huu ni mvutano wa kimfumo wa kwanza wafahamu wasidanganywe na kuoneshwa ya kwamba sote tuko sawa wanaouleta matatizo ni waislamu wenye siasa kali hata wakamalizwa leo hakutobadilika kuundwa vikundi zenye kuonesha kwamba vinikutishia wakatuabushi kwa alqaida alqaida mwiskia leo haiko hayakotend alqaida ni story za zamani sasa kuna aisy au ISIS au ICE na majina si mengi ili mradi lazima kuwepo kikundi ambacho kwaambaa kitatishia wali mwangu kwa kisingizio cha vikundi kama hivi waamerika na wasaidizi wake watafanya wanachotaka dhidi ya umma wa Kiislamu watahujumu fikra zao watawatuka na waislamu watazidisha chuki dhidi ya Uislamu na na mabomu na kuwaua nini? Kuna kikundi kietwa Ice hicho. Hatujui miaka mitano mingine tutakoje kikundi gani kwa sababu hichi kinachokitapita. Lakini lazima kuwepo kwa bogiemen wanavyosema wenyewe yule sanamu akutisha yule. Lazima awe mbele. Ili kupitia kwa sanamu yule mapambano ya kimfumo yaendelee baina ya na Uislamu. Na sisi upande wetu tumelala hatujaamka <coughs> kutokuwa mka kwetu ni kwamba hatujajua Uislamu ni mfumo wakita, wa wa mfumo kamili wa kimaisha ambao kwamba wastahili kusimamishwa na kutabikishwa kupitia kwa serikali yake kisheria ya khilafa ala minhaji inabuwwa ambao khilafa hii ndio itakao wanfazi wa islamu, na fikra zao itao uislamu wao na kuhifadhi heshima na damu ya waislamu na kuwahifadhi mabinti zetu katika habari zinazotoka Aleppo mabinti wametuma salamu kuuliza mashaikh fatwa maana kuna mashaikh hazao kutofaatwa walipokuwa wameshindwa wale walokuwa kiwahifadhi wakauliza kauliza je sisi kujiua na maana ki komitsu kujiua ili tusije kuja tukabakwa kisheria yafaa ili swali kwa ni swali la kikebehi ki si kwamba watakuja kujiua kweli lakini kwa yule mwenye akili ni ajiulize kwa nini imefika hadhi hiyo msana wa Kiislamu kuuliza swala kama hilo Waliko wahitaji wa kwanza itokee wa kwanza kutoka kwa mashehe hawa kuwalazimisha watawala katika biladi ya Kiislamu kuwatoa majeshi yao kwenda kuwanusuru mabinti hawa. Hiyo ndio ya mwanzo ilikuwa itoto. Kabla kuulizwa swala kama hii. Kwa hivyo haya ni mapambano ambayo kwamba sisi kama Waislamu ya fahamu Tufahamu Uislamu ni mfumo kamili wa maisha ambao kwamba una njia zake za kujisimamisha na kutabikisha sheria zake una njia zake za kujieneza kueneza Uislamu kwa wasiokuwa Waislamu kwa, kwa njia ya da'wa na jihad. Wakila kwa ni kizuizi mbele ya da'wa huondolewa. Hivi ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ما كان يا نبي صلى الله عليه وسلم مسك بعده كو اسلم يشابه صحابه ذاته نو الاسلام ليكون كو يعلم الاسلام واو كيكملفو كو اعتقاديو ني فكره كوليا ني فكره مسمى ambao kwamba كل فكره مايشه يتكمانا نيتقاديا لا اله الا الله محمد رسول الله نو كما كمنفهو كامل مايشه انا شريعه ذاته ambao ذا ففواتوا na huwezi kufuata sheria za Allah subhana wa ta'ala ikiwa huko katika mazingira ya Kiislamu huko chini ya utawala wa Kiislamu Ndiyo, tukiwa katika hali hizi ndio yatakuja maswali ambayo ya yakiaje ajabu kwa sababu utashindwa kutekeleza loo islamu wako kikamilifu mwisho yanakuja maswali ambayo ya yasiowezeka kuwauliza masheikh na msheikh watabakia kudua leo kama mwislamu wewe mangapi uwezi kutekeleza wewe binafsi na sisi kama jamii ya Kiislamu mangapi kwa kutekeleza usioni hatutohesabiwa tutahesabiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala maadamu ni amri kutoka kwake ni amri ya kutekeleza au ni amri ya kuacha kutekeleza kusambaa kwa riba leo ilivyo na machafu yake riba yalo kipa katika nidhamu ya kiuchumi leo na kuleta kufukarisha watu katika jamii na kubakisha wale ambao wenye kujiweza ni wachache hali kama hizi fikiria mtu kama yule labda kula mara moja inakuwa ni tabu kisha ije msimu wa mwezi kama wa Ramadhani atafunga vipi mtu kama ule ndio kuja maswali sasa ya kiajabu ajabu ye mimi ni faradhi kufunga chakula cha mtana kupata siwezi au mwanamke ambaye amekosa shughuli zake zote maanake labda msio na na watoto watoto akomwangalia na hakuna watu wa akomwangalia hakuna serikali ambayo kwamba itamsimamia lake la kula Mwisho anaingia kuuza mwili wake kazi ya haramu ikifika mwezi wa ramadhani wauliza je pato langu ni kwa njia za haramu nitakubaliwa mi saumu zangu maswali ya kiajabu ajabu katika hali tunaishi leo maswali ambayo huwezi kuona katika vitabu vyovyote vya wa fikri wasomi wa zamani kutopata maswali kama haya kiajabu ajabu shekhi yote kwa nini kuishi katika mifumo ambayo si ya Kiislamu na kujaribu kufuata Uislamu katika mazingira ambayo si ya Kiislamu huzalisha mambo ambayo yasiokuemo utamjibu nini mtu kama ule au mwanamke kama ule gani kimwambia wache ni kazi ya haramu utamlisha watoto wake watafumbiwa na nani Serikali ya Kiislamu ina sehemu ambapo kwamba husimamia wajane, mayatima, watu wasiojiweza, wakiingia katika mafungu ya mafukara, mafungu ya maskini. Mbali na zaka, kuna mapato mengine ambayo hukusanya serikali ya Kiislamu katika masala ya jizya na kharaj. Na mambo kama ambayo mwisho husimamia watu kama hawa, matatizo haya yataondoka. Si semwi kwamba maskini ataondoka kamwe lakini alalakili misingi ya mtu katika kujitosheleza atatosheleza naye kula kwake kunwa kwake kuvaa kwake kupata maskani matibabu na ilimu ha ni mambo misingi ambayo ikio hawezi mwenyewe kujikimu serikali itamsimamia ye itakuja kweli maswali hayo ambayo ya kiajaabu ajabu kuja kama sambulii na mambo mingi ambayo leo yanotokea kinyume na yale ambao naoutaka Allah Subhanahu wa Taala kwa sababu ya kuwa tuko katika hali kama hizi mfumo ambao si wa Kiislamu Naam hivyo kabla ya e, tumetaja zile mbinu ambazo Makurishi wametumia dhidi ya Mtume Muhammad صلى الله na Waislamu ambazo tunasema mbinu hizi leo zipo na zinadhihirika mpaka leo mbinu ya kupambana na Uislamu kifikra kwa kueneza propaganda zidi yake ili watu wasiuangalie Uislamu na kuulizia juu ya Uislamu ili kwa wale waislamu ambao wenyewe pia misimamo yao ya kuregarega warudi nyuma kwa zile hofu na ule uchafu unaotajwa juu ya Uislamu vile vile ee, njia wanazozitumia kwa kuwanunua baadhi ya wasomi wetu kuwahonga ili kukubalisha eh, ukafiri na ukafiri mambo leo leo moja katika mbinu wanazozitumia wa magharibi wanaita din msetu ambao wamepata baadhi ya mashehi wa waislamu na wakapata baadhi ya mapadiri na watu wa dini nyinginezo wakisema wa kwamba Uiano. kazi ya Uiano usimamizi ni kazi ya, ya serikali na mfumo ulioko ikiwa leo kuna mapigano baina ya watu wa dini nidhiirisho kwamba mfumo huu umeshindwa umeshindwa kuwaweka watu wa dini tofauti watu wa makabila tofauti watu wa maeneo tofauti pamoja na kuwezesha kuishi maisha ambayo itakuwa ni sahali kwa waho na maendeleo katika jamii. Hakuna mtu asitaka maendeleo. Kwa nini katika zama hizi leo vita vimeenea? Kama sivyo dini mza kikabila. Kama sivyo kikabila mza kimadzehemu. Kama sivamadhehebu madzehemu kinchi. Ili imradi kutakuwa na vita tu. Kwa nini? na socialism ya mfumo mmoja leo hakuna mfumo mwingine mfumo wa kikomunisti uliangushwa kitambo kuanzia 1991 mfumo uliobakia leo unaoendelea unaoongoza unawende, ulimwengu na kusimamia watu kwa mujibu wa kanuni zao ni mfumo wa kirasilmali capitalism kwa nini ndio umezidii ni na machafuana ni kwamba mfumo wenyewe umeshindwa kuwasimamia watu na kuleta usawa baina ya watu na haki baina ya watu kisha wanakuja kuunda mambo kama hayo sijuuiano adini dini mseto kwamba e, dini hizi asili zatokamana na mtume baba wa mitume nabi Allah Ibrahim kwa hivyo ni tuangalie alio sawa baina yetu sisi na kuondoa zile ikhtilafu itaondoka vipi fitilafu na ikhtilafu zote na itikadi kuna waislamu wanaosema Mwenyezi Mungu ni mmoja na Muhammad ni mtume wake. Kuna Wayahudi ambao hawamkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna Wakristo wanaosema Mwenyezi mngu ana mtoto na kadhalika. Kuna na wengine. Na huya nao dini ni dini hizi tu, kristo na wale mabaniani na mabuzi na wale wasioamini Mungu hawafai kuishi. Hakuna mfumo uliowahi kutabikishwa juu ya wanadamu na ukaleta haki baina yao si tukoo uislamu. Wakarni tatu watu waliishi chini ya serikali ya Kiislamu kuanzia wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kulikuwa kuna majusi watu wanaabudu moto, kulikuwa kuna wakristo, kulikuwa kuna mayahudi kulikuwa kuna waislamu na wote walipewa haki kama wanaraia, wa, wa serikali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya Kiislamu na wakapewa kafara majukumu kama maraia na hakukuwa huyu kumuonea yule wala huko ule ubinadamu hutokezea. lakini kuna adhabu kwa yoyote ambaye atakwenda kinyume na sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo haitokezee kwamba muislamu na munkafiri atampiga au ampoke kwenye mali au muue kwa sababu mkafiri ha? na hali hiyo ikafanya wa wasokuu wa Uislamu kumkubali kum, Uislamu na wakaingia kwa makundi na makundi na makundi na Uislamu peke yake ndio ule kuondoa kabila hakuna maeneo ambayo ukabila kwa umekita kuliko kwa Arabu itaweza kuondoa na ikasimamia watu kwa njia ya haki na uadilifu leo kushindwa kwa mfumo wanasingizia watu wengine wanasigizia dini fulani wanasingizia makundi fulani Fumo ndio mfeli kama mkweli mfumo unatatua matatizo ya kiuchumi ya kiusalama misho inarudia wao sio watu fulani si makundi fulani umaskini hauletwi na matajiri fulani unaletwa na mfumo na dhirisho kama mfumo huu wa Aisha ni sawa na ili wakati wa makureishi kuna Kule kuwate, kuwatenga Waislamu na kuwatenga baadhi ya ukoo wa Qurayshi, Bani Hashim na Bani Abdul Muttalib, kwenda kinyume na maadili na misingi ya mfumo wao. Ni dhilishwa kwamba mfumo huo umefeli Jamii ya Makkah kama tulivyotangulia kusema umejengwa juu ya misingi ya kibadila kule kuwatenga na kuwaondoa ndugu zao na wako tayari wafe ni kwenda kinyume na maadili ya mfumo ulioko wakati ule wa lakini kwa sababu ya kuingiwa na kichaa na kule haruki harufu kwamba uislamu unazidi nguvu wakafanya mambo ambao ni kinyume na maadili yao na leo mfumo wa kiraislamu na misingi yao ya freedom Wana kwenda kinyume na misingi yao niviirishwe kwamba mfumo huu umefeli. Ushakwisha. Wanasema mtu ana freedom yake ya kuzungumza. Lakini usizungumze baadhi ya Uislamu. Una freedom ya kujieleza lakini usijieleze, usieleze Uislamu wako. Wala usi, usioneshe mavazi ya Kiislamu, wala usijiweke Kiislamu wanakwenda na kukeuka mipaka ya mifumo yao kiasi ya kwamba wale ambao na kawaida watawala na viongozi wanavuka mipaka lakini yatarajiwa wale chini watasimama na kusema haki lakini kwa sababu wamejenga chuki kwa jamii vidya uislamu na hofu uislamu inkuwa leo watu hawasimami na kutetea ule mfugo. Kwa nini mnakuenda kinyume na katiba? Leo hapa kwetu. Mtu akituhumiwa na tuhuma ya ugaidi. watafanya mambo kinyume na katiba na hakuna mtu yote atasema kitu. Kwa nini? Kusababu ni Muislamu Akifanyiwa mtu mwingine katiba taye mbele huku ni kushindwa kwa mfumo kwa sababu kama waamini mfumo kwa sababu inachokina kinachofani kwamba kwa mba, wa wale wanaotawaliwa ule mfumo wa uamini kwa dhati ya moyo wao kwamba kumfuo tunaufuata ndio suluhisho kwa wanadamu kwa hivyo ikiwa mtu atakwenda kinyume na mfumo hatutokubali awe ni mtawala awe ni serikali awe nani ukiona watu wamenyamazia serikali inaenda kinyume na, na mfumo wenyewe basi watu wamekosa imani na mfumo na hilo ni vihirisho vya kwa mfumo mfumo wa kiserikali ushapwenda ni sisi waislamu kurudi kwa mfumo wetu wa Uislamu na kuufahamu Uislamu vile ninavyopaswa kwamba ni njia ya kimaisha unaofaa kutabikishwa na kusimamishwa Nasi hapo tutakapofahamu nasifu tutakuja uangusha ufumo ama utanguka wenyewe kutokuanguka kwa mfumo wa kirasilimali leo ni hakuja, hakuja kusukuma, kwa sababu hakuja kuja mtu kuusukuma kuonesha kwamba mfumo ukufa mfano wakufa kwa Nabi Allahi Suleyman kwa sababu viumbe walikuwa vikimwogopa Nabi Allahi Suleyman akawa amekufa kwa masiku na watu hawajui amegemea bakora yake kila mmoja amuona huyo anlala labda. na hakuna mtu waweza kumsongilea lakini watu wangekwenda kumgusa tu wangeanguka wangejuka niwa huamekufa ndio leo mfumo kiraslimani umekufa lakini haujapata mtu kuoshitua wa watu mfumo mushabisha na wao wenyewe makafiri wasemaye mpaka wadudu waliokuja kula simbo ile ndikaje sababu ya nabii allah Sulaiman kuanguka akajulikaniwa kwa bankufu leo uislamu unahitaji kusimama na uislamu unahitaji kusimama na kuwajulisha walimwengu mfumo wa, wa kirasilimali mali umefeli watu waangalie alternative na hakuna alternative isipokuwa uislamu kwa kwa wanadamu kwa, kwa, kwa wale watakaokuwa wataoamini mfumo au kwa wale hata ambao hatoamini لكن حقيقه تسمويشه كواو نيويسلام وتسمميشه شريه الله سبحانه وتعالى وتبيوا حق ذاو ونوا تسمميوا كواو عدل. انو ونادامو وتروج درجه يناستحقي كواو كوا نيوانادامو فيومه بورا. ان شاء الله كوهاي ما تشاكي في الله اللهم بحمدك ونشهد ان لا اله انت نستغفرك ونتوب اليك.